מזמור צד אביו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, אדוני מלאך, אף תיכון תבל בלתמות, ידין עמים ומישרים. ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו. יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער.